Namo das Bhagavato Arahato Samma Sambuddhas. Namo das Bhagavato Arahato Samma Sambuddhas. Namo das Bhagavato Arahato Samma Sambuddhas. Iti piso Bhagavah Araham Samma Sambuddho charana sampan noa sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sahati satta budho bhagava ti swaka to bhagavata dhammo sandhithiko akali ko ahipasiko upanayiko veditambo vinuhi ī supati panno bhagavato sāvaka sangho Ujupatipat pat bhagavato sāvaka sangho nyāya pati bhagavato sāvaka sangho saami panno bhagavato sāvaka sangho yadi da purisa yugāni purisa pugala ese bhagavato sāvaka sangho Ahuneyo, Pahuneyo, Dakineyo, Angelika Karaneyo, Anuttarang Punyakhetang lokasa, Ti evang buddhang sarantanang dhammang sanggang chabikawo, Bhyam wa chambitattam wa lumahamso, nahe sati Taky jsme u vysvětlení traktátu Vyvstání víry v Mahajánu a nacházíme se v jeho třetí části, té nejdelší části a vlastně té základní, nejdůležitější části traktátu, části vysvětlení. V této části vysvětlení jsme se dostali do první části tato část vysvětlení začíná vysvětlením takovosti. Proč takovosti? Takovost je, eh, jak studenti eh, buddhismu asi ví, je vlastně synonym prázdnoty v prázdnotě. Vše je tak, jako je. A prázdnota, důležité je pochopit, má. Eh, jak aspekt toho snu, který prožíváme my, bytosti, které se ještě nenachází ve stavu buddhovství, což je to stav vlastně snu, a stav reality. Stav reality je stav nirvány. Tento stav nirvány, a stav snu, který prožíváme jako realitu, je třeba pochopit. Nejsou dvě rozdílné věci, ale je jedno nedualistické soucno. To bylo vysvětleno na začátku tohoto traktátu v souhrnu. Jestliže chápeme realitu, opravdovou realitu, tedy realitu vysvobození, realitu nirvány, jako něco odděleného od reality snů, který požíváme, pak nechápeme význam tohoto traktátu, který právě začíná tím, že vše je vlastně jedna realita, jedna realita našeho vědomí a naše vědomí je právě takovost a takovost má Aspekt, jak jsme se zmínili, má aspekt neměn, neměný a má aspekt, který se mění dle eh, příčin a důvodů. My ovšem nejsme... Eh, Jelikož se nenacházíme ve stavu budoucnosti, nevidíme, že tyto dva aspekty tvoří jednu realitu. Traktát, který vysvětlujeme, začíná klasicky podle postupu Suterm. Transcendentální moudrosti, začíná s tím, první něco existuje. Mahajánová praxe vlastně začíná tím, že přijmeme, že existuje to, co je neměné. A to, co je neměné, to je to opravdové. Existuje to, co je neměné, proto začíná tato část vysvětlení s vysvětlením takovosti. Takovost, tedy prázdnota, je stav, který je neměný. A takovost, jak jsme vysvětlili v minulých dnech, tedy v minulých dnech, v minulých lekcích, takovost, je nutno pochopit jako takovost bezeslov takovost bezeslov je ta opravdová takovost tento stav stav neměného soucna se nedá slovy vyjádřit ale přesto my potřebujeme slova aby jsme ho pochopili bezeslov ho nepochopíme proto traktát rozděluje takovost na takovost bez slov a takovost, jež je, se vysvětluje na základě slov. A tato takovost, jež se vysvětluje na základě slov, je buď prázdná nebo neprázdná. Transcendentální moudrost existuje jako něco, co se musí popřít, aby jsme to pochopili. Protože my se nenacházíme právě v tomto stavu beze změny. Tento stav beze změny, tento stav opravdového soucna ovšem je v nás hl, ve podobě eh, eh, ta Garba hm? jsme vysvětlili. ta Garba znamená nebo ta Tathágatu. Díky tomuto Lunu Tathágatu jsme vysvětlili: My, bytosti, jsme schopni se znechutit snem, jež je stav vznikání a zanikání, a eh, hledat to, co je opravdové, co je nad stav eh, vznikání a zanikání, který je nám vlastní neb dle eh, Filozofie pouhého vědomí, a tento traktát patří do Filozofie pouhého vědomí, tento stav neměného vědomí, to je právě to pravé vědomí, které eh, všechny bytosti eh, mají, ať <laughs> si toho jsou vědomí nebo nevědomí. Tedy, eh, Rozlišili jsme takovost, jež se dá popsat slovy a takovost, která se nedá popsat slovy. Jestliže takovost popisujeme prázdnotu, popisujeme slovy, pak ji poznáme na základě slov jako něco, co je prázdné a něco, co je neprázdné. A něco, co je prázdné, první musíme poznat, že takovost je, pak ji Opreme, je prázdná, pak uvidíme, že takovost je vlastně jenom e, e, stejně tak, jako v sutrách transcendentální moudrosti. E, transcendentální moudrost je, transcendentální moudrost, která je, vlastně není a ta transcendentální moudrost, která je, to je jméno. Čili e, z, ve, v řeči traktátu tím, že poznáme princip, poznáme, že nejsme v souladu s tímto principem. Tím, že poznáme, že nejsme v souladu s tímto principem, vlastně probuzení je neprobuzení. A neprobuzení znamená pochopení praxe probuzení. Jestliže si nejsme vědomí neprobuzení, nikdy se nedostaneme do praxe probuzení. V těchto časech většina z nás bytosti si není Vědom, vědoma toho, že se nacházíme ve stavu neprobuzení. Právě proto se o stav probuzení nezajímají. Ale stav probuzení traktát e, e, obzvláště zdůrazňuje, není něco, co e, je třeba hledat kromě nás. Je to naše opravdové já. A jak se k tomuto opravdovému já, jak se k tomuto opravdovému soucnu, které je nám vlastní, dostaneme, tím dostáváme se do té největší části vysvětlení. Takovost má tedy dva aspekty. Jeden aspekt, jež vzniká a jež nevzniká a nezaniká. A aspekt, který vzniká a zaniká. Tedy vědomí, které vzniká a zaniká, pochopení tohoto vědomí, jakožto vědomí, jež není odlišné od takovosti, to je Mahajánová cesta meditace. Ve smyslu traktátu Mahajána ovšem neznamená nic jiného, než pochopení našeho vlastního vědomí, které je ve svém vlastním soucnu právě nic jiného než takovost, než nedualistické soucnu. Čili třeba pochopit, že v prázdnotě se právě nachází společně aspekt opravdový a aspekt iluzorní. Aspekt opravdový a aspekt iluzorní je jedno nedualistické soucno. Ovšem, my Bytosti, jelikož my věříme na pravdu našeho rozlišování, my je nechápeme jako jediné nedualistické soucno, my je chápeme jako něco rozlišného. Teď traktát používá mnoho rozdílných kategorií probuzení a neprobuzení, aby jsme pochopili právě, že tyto dva aspekty našeho vědomí jsou nerozličné. A tedy eh, pochopení procesu probuzení, hlubší pochopení procesu probuzení, je eh, založen na hlubším pochopení právě aspektu vědomí, vznikání a zanikání, který, kterého si my všechny bytosti jsme vědomí. Každý z nás, ať se zajímáme opravdu, či nezajímáme opravdu, jsme si vědomí, že stav vědomí, které používáme, je stav vědomí, které se stále mění. A právě v tomto stavu vědomí, které se stále mění, je třeba poznat opravdové, nedualistické soucno. A eh, eh, jak to poznáme? Filozofie pouhého vědomí, a tento traktát patří do této filozofie pouhého vědomí, poukazuje, že pochopení základního vědomí Alaya Vigyana, které se v teravádové tradici nazývá Bhavanga, což je důvod existence. Jež je zodpovědné za to, že naše vědomí má kontinuitu v Samsáre. Bez tohoto vědomí žádná kontinuita v samsáře by nemohla existovat a my bychom si nemohli pamatovat to, co jsme udělali předtím. Toto vědomí je právě to vědomí, které obsahuje všechna jsoucna. Jak přechodná, tak neprechodná. A toto vědomí v úzkém pojetí, jak už jsem vysvětlil minulý týden, je v úzkém pojetí, je příčina našeho bytí. Utrpení. V širokém pojetí ovšem je příčina pochopení nedualistického soucna, které je nám vlastní. Nedualistického soucna čeho? Nedualistického soucna našeho poznání. Čili vraťme se k traktátu. Vysvětlujeme aspekt vědomí ve smyslu takovosti, že vzniká a zaniká. Vědomí ve smyslu vznikání a zanikání, což není nic jiného, než na je samsára, závisí na lůnu tathágaty. To je důležité pochopit. Kdyby nebyl v našem vědomí tento aspekt takovosti, tento aspekt opravdovosti, pak by Nikdy nebylo možné znechucení, samsávok znechucení stavu utrpení a touha po překonání utrpení, po transcendenci utrpení. Čili Základní vědomí Álaja Vigiana se nazývá to vědomí, ve kterém se mísí aspekt vznikání a zanikání s aspektem nevznikání a nezanikání, což je nirvána? Základní vědomí s těmito dvěmi aspekty není ani identické, ani odlišné. Čili bytosti nejsou ani stejné jako eh, Buddha, ale ne, ani nejsou od Buddhy odlišné. Kdyby byli stejní jako Budha, tak by neměli zašpinění vědomí, jelikož nejsme stejní jako Budha, máme zašpinění vědomí. Ale toto zašpinění vědomí je prázdné. A to je třeba pochopit. Jestliže pochopíme, že toto zašpinění vědomí je prázdné, pak pochopíme též, že náš přirozený stav není odlišný od stavy buddhy. Čili, jak už jsem vysvětlil, prázdnota v sobě obsahuje pochopení, že ten probuzený, to, to probuzené vědomí v nás a neprobuzené vědomí v nás nejsou ve stavu dualismu, ale jsou ve stavu vzájemného doplňování. To je třeba pochopit. Čili toto základní vědomí má dva aspekty, které zahrnují všechna jsoucna a tež je produkují. Tágaty, takovost neprodukuje nic, je třeba pochopit. Ale ve, ve spojení teď mluvíme z hlediska relativní pravdy. Relativní pravda je vždy pravda jednoho, jednoho soucna navazující na druhé. A proto eh, tento aspekt takovosti v nás ve formě eh, Budhova vědomí, ve formě luna a Tágaty, společně s, s tím neprobuzeným aspektem našeho vědomí, s aspektem vznikání a zanikání, zahrnuje všechna soucna. Oba aspekty se od sebe nemůžou eh, striktně řečeno. Oddělovat. My je ovšem oddělujeme. Za prvé, aspekt probuzení, za druhé, aspekt neprobuzení. Aspekt probuzení není nic jiného než ten aspekt, který poznáme, jak už bylo řečeno předem, jestliže eh, přestaneme. Pět, nebo se držet našeho rozlišování. Poznáme, jestliže poznáme, že rozlišování nemá žádné soucno. A za druhé, aspekt neprobuzení, což znamená, je aspekt, Nevědomosti. A tento aspekt nevědomosti je založen právě na, na našem rozlišování, které pochází, z, jak budeme vysvětlovat později, z aktivního vědomí. A toto aktivní vědomí je právě zodpovědno za to, že rozlišujeme mezi subjektem a objektem. Tam jsme došli posledně důležitá věc. Já zopakuju ještě to, co jsme probrali naposled. Aspekt probuzení je podstata vědomí, prostá vybavování myšlením, Podobá se sféry prázdného prostoru, který vše zahrnuje. Je to jediné nedualistické soucno, které není ničím jiným než nerozlišitelným tělem pravdy. Tathágaty. Aspekt probuzení závisí na těle pravdy a proto se nazývá původním probuzením. Teď, aby jsme pochopili probuzení, Měli bychom poznat a rozlišit tři druhy probuzení, vysvětleny v tomto traktátu. Původní probuzení, což je stav pochopení tohoto těla pravdy v nás. Ale aspekt probuzení závisí na těle pravdy a proto se nazývá původním probuzením. Proč původním probuzením? Protože Toto tělo pravdy vždy bylo s námi, ať si to přejeme nebo nepřejeme. Od tohoto těla pravdy jsme vždycky byli neodlišení. Jestliže to pochopíme, nazývá se to původní probuzení. Čili, jak už jsem vysvětlil, první je transcendentální moudrost, popření transcendentální moudrosti, pak poznáme, že se to nazývá transcendentální moudrost. Původní probuzení je naše opravdové soucno, ale pozna, původním probuzením poznáme stav neprobuzení, který je nám vlastní. A tím, že poznáme stav neprobuzení, který je nám vlastní, dostáváme se do Praxe probuzování, které se říká prvotní probuzení. Proč prvotní probuzení? Je to prvotní probuzení, protože původní probuzení je důvod prvotního probuzení. A důvod není striktně řečeno, nemůže být eh, eh, oddělen od důsledku jelikož důvod nemůže být oddělen od důsledku, proto původní probuzení a proces probuzování, což je prvotní probuzení, neb se vracíme k tomu, co je k našemu opravdovému vlastně prvnímu já. Tyto dva aspekty Ačkoliv původní probuzení je důvodem praxe probuzování. Původní probuzení a praxe probuzování nejsou dvě od sebe striktně rozlišené veličiny, ale musí být pochopeny jako jedna jednota. Jestliže to tak chápeme, pak naše praxe se stává Eh, Mahajánovou praxi v tom smyslu, že na základě víry v princip, princip eh, eh, opravdovosti našeho vědomí, nedualistického soudcna našeho vědomí, přicházíme do eh, poznání. poznání návratu k tomu, co je nám vlastní. Tedy aspekt probuzení závisí na těle pravdy a proto se nazývá původním probuzením. Otázka, proč je tomu tak? Odpověď, protože vysvětlujeme význam původního probuzení ve vztahu k prvotnímu probuzení. Prvotní probuzení není nic jiného než poznání původního probuzení. ještě je poznáním původního probuzení v závorce a tak význam původního i prvotního probuzení je identický. Identický v tom smyslu, že proces probuzení není nic jiného, než návrat do původního probuzení. A původní probuzení hledat kde? Hledat v tomto momentě. Mr. Shen Shui Shenzhou tento princip vysvětluje takto. To je známý koan. Jestliže se probudíme vůči tomuto momentu, který je věčný moment, z hlediska takovosti, která byla popsaná předtím, toto probuzení poznáme jako neprobuzení. A toto poznání jako neprobuzení není nic jiného, než vlastně návrat do původního probuzení. Jelikož to, že jsme rozlišili něco, dostali jsme se už do relativní pravdy. A jakmile se dostaneme do relativní pravdy, Dostaneme se do toho, co zakrývá pravdu původního probuzení. Jaký návod dává víra? Tento traktát, podobný návod jako v Zenové tradici, například je známý v. V análech po ukazování na měsíc byl jistý mistr Benza který byl známý v tradici linti mlátením svých žáků. A vždy chodil z holí a ptal se, je to tam, je to tam. Značiž žák se poklonil a dostal tři rány na záda. A mistr povídá, proč si tak výmluvný. A žák povídá, jsem nic, nic neřekl. A další dostal další tři rány na záda. Proč? E, nemá dost pokory. <laughs> Čili toto otevření pro tento opravdový. Proto to opravdové původní probuzení je otevření právě pro eh, postoj víry. To je třeba pochopit. A z víry pak pochází praxe. Praxe čeho? Praxe poznání eh, neměného aspektu rozlišování. A toto, tato část traktátu právě se snaží toto vysvětlit. Jestliže jsme si vědomí, že v našem rozlišování existuje neměný aspekt. vstupujeme vlastně do praxe víry, do praxe Bodhisatů. tak jak se tento traktát snaží vylíčit. Proto z hlediska původního probuzení, ke kterému se dostáváme poznáním procesu probuzení, je vlastně praxe poznání toho, co je opravdového. A to, co je opravdové, není něco, k čemu je nutno jít, je, je to něco, k čemu je třeba se vrátit. Když Mr. Chao jo, žák se optal, co je význam příchodu, Body dáromě do Číny, čili co je význam buddhismu, odpověděl na to dub na zahradě. Co znamená dup na zahradě? Dup na zahradě znamená opravdové, soucno opravdové probuzení. Z hlediska eh, eh, původního probuzení vše je opravdové. A k tomuto stavu je právě nutno se vrátit. Vše je opravdové proč? Protože vše od samého počátku se nachází ve stavu prázdnoty. Toto je původní probuzení. A prvotní probuzení, které není odlišné od, od původního probuzení, to je vlastně návrat k tomu, co je nám vlastní. Proto traktát začíná veškerá rozlišování pochopením principu, pochopením takovosti. Od samého počátku vše vždy bylo a bude ve stavu takovosti. Ale my tento stav takovosti nejsme schopni přijmout, protože věříme, že skutečnost a sen, ve kterém žijeme, je něco jiného. Teď tedy, aby jsme pochopili původní probuzení, musíme první pochopit tedy proces poznání původního probuzení, což je vlastně proces probuzování, což je prvotní probuzení, protože toto prvotní probuzení je nic jiného než návrat k tomu, co je nám vlastní a co s námi vždy, vždy bylo. Význam prvotního probuzení spočívá v tom, že na základě původního probuzení existuje neprobuzení. Čili, jak už jsme se zmínili, takovost má dva aspekty. Neměný aspekt a ten aspekt, který se mění dle příčin a důvodu. Nevědomost, tedy samsára, má tež dva aspekty. Třeba pochopit. Aspekt, který je bez bez jádra a aspekt prázdnoty. Jestliže to poznáme, pak proces probuzení, tedy prvotní probuzení, se stane procesem poznání toho, co je nám vlastního, poznání původního probuzení. Tedy význam prvotního probuzení spočívá v tom, že na základě původního probuzení existuje neprobuzení. A na základě neprobuzení mluvíme pak o procesu dosahování probuzení. O, tedy o prvotním probuzení. Tedy máme původní probuzení Máme prvotní probuzení. Jestliže poznáme původní a prvotní probuzení, poznáme též, že existuje konečné probuzení, nebo absolutní probuzení, což je stav buddhy. Jak už jsem se zmínil, ve sutrách Transcendentální moudrosti mluvíme o přirozené nirváně, prakriti nirvana, Stejně tak původní probuzení není nic jiného než ty body, což je přirozené probuzení. A pak mluvíme o eh, takzvaném apratištita nirvána. Apratištita nirvána je nirvána, která není nikde založena. Nemá žádné základy. Tato eh, nirvána je ta nirvána, která se dosahuje bodysatrovskou praxi, což je praxi nedualismu, praxi nerozlušová... nerozlišování. Ovšem, je třeba pochopit, že nerozlišování není v žádném smyslu protikladem rozlišování, ale nerozlišování a rozlišování je. Eh, Třeba pochopit jako jedno nedualistické soucno. A to je právě to, co nám brání vstoupit hluboko do procesu prvotního probuzení, do procesu poznání původního probuzení. A jak vstoupit do této praxe, jak Vysvětluje diamantová sutra, nechat vystávat vědomí, které nikde nenachází základ. Jestliže vědomí nachází základ, nacházíme se z hlediska Mahajanového pochopení, nacházíme se v relativní pravdě. Nenacházíme se v té eh, nejvyšší pravdě, která je nedualistická. To je třeba pochopit. Tedy, eh, kromě toho existuje probuzení, které se nazývá definitivním, konečným probuzením. To je stav Buddhy. To je. Stav buddy, který dosahuje ten, který praktikuje dle návodu traktátu, dle návodu suté transcendentální modrosti tím, že se učí nechat vystávat vědomí, jež nemá nikde žádné stání. Proto Diamantová sutra vysvětluje, což že ten, kdo vidí tatágatu, vidí toho, jež tak přišel nebo odešel, tak jako přišel, tak jako odešel. Když ho vidí ve znacích objektů, nevidí nikde Tathágatu. Ovšem naše dualistické vědomí se snaží stále hledat pravdu, v dualistickém pochopení. Ovšem, pravda v pojetí tohoto traktátu, v pojetí e, e, majanového učení, je právě e, naddualistické pochopení. A tedy definitivního probuzení, tedy stavu budovství, člověk nebo bytost dosahuje pochopením zdroje, Zdroje poznání, zdroje vědomí. Čili proces probuzení je vracení se zpět ke zdroji, k tomu, co je v nás to původní. Kdo tento zdroj nepochopí, ten nemá definitivní probuzení. Co znamená definitivní probuzení? Ten nemá probuzení ve smyslu těla pravdy. Definitivní probuzení je tedy jednota s tělem pravdy. A tělo pravdy je sou definicí, jak jsme viděli, tedy takovost je nedualistické soucno. A teď jsou vysvětleny čtyři stupně procesu dosahování probuzení. Aby jsme je pochopili, měl bych první vysvětlit jisté pro ty z nás, kteří nejsou familiární se učením budismu, s učením buddhismu, obzvláště s učením buddhismu tak, jak je prezentováno severní tradici buddhismu, tedy v Číně, v Tibetu a v zemích, odkud se buddhismus z těchto zemí rozšířil. Proces proces probuzení má tedy ve všech buddhistických tradicích, zde není výjimka, má pět cest. První je cesta eh, hromadění eh, Sambára. Sambára se dá eh, eh, eh, hromadění předpokladů k probuzení. Výbavy. Sambára doslova znamená výbava. Hromadění výbavy. Aby jsme pochopili, co to znamená stav nad utrpením, musíme k tomu mít výbavu. A výbava neznamená nic jiného než minulá praxe jistých takzvaných čarana bíža, v tervádové tradici se to nazývá čarana bíža a panňá Bídža. To znamená, musíme být ve svém vědomí jisté zárodky správného jednání a zárodky moudrosti. Jestliže zárodky správného vědnání, to je, jsou, jaké je správné jednání na základě uvědomění, na základě koncentrace, na základě úsilí, na základě pozornosti, na základě podmadění si smyslu, na základě jistých morálních přecevzetí a tak dále. To jsou základy správného chování. A základy moudrosti pak jsou základy pochopení, čili vypasana. Let. Ať už mluvíme o vhledu z hlediska Mahajánové praxe nebo vhledu z hlediska Terevánové praxe, jestliže nemáme tyto předpoklady, nedostaneme se do druhého stádia procesu probuzování, kterému se říká Prajoga Marga. Prajoga Marga znamená cesta úsilí. V této cestě úsilí meditující pak začíná poznávat věci tak, jak opravdu jsou. Z hlediska základní, já říkám radši základní praxe, je to jedno, jestli je to v severním buddhismu nebo v, v, v jižním buddhismu, z hlediska základní praxe, tedy eh, cesta úsilí je rozdělena v severním buddhismu na čtyři takzvané základy dobra. Čtyři eh, koreny dobra, což je eh, na základě též ágama, což je stav tepla, stav eh, vrcholu, stav eh, tolerance neboli otevření a stav nejvyššího nejvyššího soucna. Jestliže jsme prošli těmito čtyřmi stády, jsme otevření pro přijetí toho, co je nad utrpení, co je nad stavem vzniku a zániku. V původním pochopení pochopení původního buddhismu, co znamená stav tepla. Stav tepla znamená, to je na základě sutry, která se nachází tady v tervádě, na základě sutry malé Čula Dukha suta, sutry malé, malého pojednání o konci utrpení, kde jistý nich Saty se domníval, že to vědomí, které je tady je též to vědomí, které bude existovat v příští existenci. A buda ukazuje na to, že ten kdo tak myslí, jestli že získal v darmě, jestli získal trochu tepla, jestli získal trochu otevření, žádné otevření. nep to vědomí, které se pokračuje z jednoho života, na druhý to není nic jiného, než tok vědomí, které se stále mění. Z hlediska praxe původního, jestliže toto poznání, že vše, co ve světě poznáváme, je prechodné a důvod a příčina, která se mění v každém momentu poznání, Jestliže to poznáme, objeví se v nám z nás světlo poznání, které nás vede k toleranci pravdy. A tolerance pravdy, jestliže ji plně prožijeme, pak vede k otevření. K druhé straně, druhé straně mince naší existence, k otevrení, k tomu, co v nás není přechodné. Z hlediska praxe pouhého vědomí, a tento traktát patří k praxi pouhého vědomí, ovšem, jak se dostáváme do tohoto stádia? První musíme mít samozřejmě stejné předpoklady, jisté základy správného chování a moudrosti, pak poznáváme co? Poznáváme, že jméno a znak objektu, kterým tímto jménem označujeme, není to samé. A že to rozlišování na kterém naše vědomí závisí, je nic jiného než lpění na vlastním soucnu. Tím, že lpíme na rozlišování, lpíme na pochopení vlastního soucna ve věcech. Ovšem věci nemají žádné vlastní soucnu. A to, aby jsme pochopili, že věci nemají žádné vlastní soucno, právě způsob meditace založené na pouhem vědomí je rozdělit si jméno, které nemá žádné vlastnosti a znak objektu, které, který má vlastnosti, ale tyto vlastnosti z hlediska takovosti se nikdy nezrodily. Čili jedná se, dá se to srovnat k čemu. To i soucno, na které lpíme na základě jména, na základě konceptu a koncepty není lpění na koncept, není nic jiného než naše karma, karmické vědomí. To je třeba si uvědomit. Ty Znaky, jméno, které dáváme znakům objektů, podle kterých rozdělujeme, je, dá se srovnat k hadu. Nebo k oku, jež je nemocné. Ta realita, která se skrývá za znaky objektu, to je jako provaz, který mílně chápeme jako had. A proto máme různé strachy, různé lpění a držíme se jich a považujeme je za vlastní já, za, eh, eh, za eh, něco, co nám patří. Jestliže ovšem poznáme, že pro vás je pouhý pro vás, pak eh, ztratíme zájem o tento provaz. A poznáme, že tento provaz ve své vlastní podstatě není e, nic, na čem se dál pět. A není nic, čeho je, na, e, čeho je se treba bát. Když e, už nepamatuju si, jaký myslím, místa... Ze mnou myslím, že to byl Švěfan, když se ho Žák zeptal, co je hluboký význam toho, co nepřichází a neodchází, co je hluboký význam buddhismu, odpověděl na to, že je to jako hlava chcíplé kočky. Proč je to jako hlava chcíplé kočky? Protože hlava plé kočky se nedá prodat ani, ani za pěťák. <laughs> není to nic, čeho by se dalo chytit. Jestliže poznáme, že realita není nic, čeho se dá chytit, poznáme právě tu druhou stranu reality, která je neměná. E, začal jsem mluvit tedy, abych to ukončil. E, pochopení tedy procesu probuzení z hlediska pouhého vědomí je tedy pochopení pouhého vědomí. Pochopení pouhého vědomí není nic jiného než pochopení té nejvyšší reality. Ne, pouhé vědomí je, jak zdůrazněno v Písmu této školy není nic jiného než ta nejvyšší realita. A to je též učení tohoto traktátu. A jak tedy, jestliže poznáme, že veškeré naše rozlišování, kterého se držíme, závisí na nesprávné pojmu existujícího soucna v realitách, které rozlišujeme. Jestliže to poznáme, pak poznáme tím, že to, co považujeme jako soucno kromě nás, to, co považujeme jako vnější soucno, je je jenom naše milná představa. A z toho právě přichází v tomto systému teplo. Ne tedy jen spoznání přechodnosti všech jevů, ale spoznání toho, že vnější realita, kterou rozlišujeme rozlišující myslí, vlastně neexistuje. Je to Jenom jméno, které dáváme objektu. Jestliže to eh, pochopíme a toto světlo se stane jasné, pak postupem času se získáváme eh, toleranci opravdového soucna, což je otevření po pravdu, že to, co eh, nejenom ta realita, kterou které rozlišuje naše, Vědomí je iluzorní, ale to vědomí, co rozlišuje, je stejně iluzorní jako ta realita, kterou rozlišuje. A to je otevření právě pro pochopení této Nirvány, Mahajánové Nirvány, které vysvětluje, vysvětlují písma transcendentální moudrosti. Nirvány, která na základě původní přirozené nirvány, je ta nirvána, na které se nedá nic postavit, která nikde nestojí, která nemá žádný základ. A tato nirvána, která nemá žádný základ, je právě ta nirvána pochopení nedualistického soucna. Tedy pochopení, že sen a realita je jedno soucno. A já jsem ještě nevysvětlil další. Jestliže eh, projdeme tímto stup, stupněm úsilí, dostáváme se do eh, cesty vidění. Cesta vidění je tedy, tedy Třetí stádium procesu probuzování. Cesta vidění je cesta, kdy meditující bezprostředně pozná nirvánu, čili stane se, jestliže ji pozná na základě hlubšího pochopení přechodnosti všech jevů, stane se ten, kdo vstoupil do proudu. To znamená, že i když je líný, nemůže zůstat ve stavu utrpení dél než sedm životů. Bezprostředně poznal to, co je opravdové. Když poznáme to, co je opravdové, ačkoliv budeme lpět stále ještě na věcech, bude nám jasno, že toto lpění na na, na já a na věcech je jen sen iluzorní. Právě proto se s tímto lpěním a s tímto se, se zlobou, která je s pěním spojená a s otupěním, které je tež s pěním spojené, přestože si budeme věnovat vědomí toho, že tam jsou Budeme si vědomí toho, že tam jsou jako e, něco, co nám není vlastní. Z hlediska Mahajánové praxe, která je v tomto smyslu těžší, pak je to přímé poznání takovosti. Z hlediska e, Učení tohoto traktátu z díska pouhého vědomí. Je to pak bezprostřední poznání pouhého vědomí, jakožto té nejvyšší reality. Jestliže jsme poznali pouhé vědomí jako tu nejvyšší realitu, je tež je samozřejmé a očividné, že budeme pozorovat to vědomí, které ho zlišuje jako něco, co je ve své podstatě prázdné. A tedy, nevysvětlil jsem, po cestě vidění, tedy nastává cesta meditace, kde meditující nejenom vidí tu, opravdovou stránku své existence, ale eh, přibližuje se jí, až se s ní stotožní. A po cestě meditace pak je eh, definitivní probuzení, neboli ništa, což je eh, vlastně konzumace cesty, což je stav arahatství, nebo stav budoucí. Tak těchto eh, Toto jsou jako pět článků cesty, který meditující, ať medituje jakýmkoliv způsobem, těchto pět cest musí projít, aby se dostal do stavu identity se svým ideálem, ať už je to takovost nebo nirvána. A z hlediska tohoto traktátu, z hlediska původního probuzení a prvotního probuzení, je to vlastně návrat návrat k tomu, co je nám vlastní. Teď probuzení je vysvětleno ve všech tradicích jako poznání buddhismus, aspoň tak buddhisté věří. Buddhismus se liší od jiných eh, učení tím, že eh, poznání toho, co je na svět, ať pochopeno jako prázdnota či jako nirvána, musí přijít cestou poznání světa. Aniž by jsme, aniž by jsme poznali svět jako eh, utrpení a přechodnost utrpení, tedy eh, prechodnost jako utrpení a utrpení jako prechodnost. A aniž bychom poznali toto utrpení jako prechodnost nebo prechodnost jako utrpení, jako nejáství, není možné poznat to a stotožnit se s tím, co je nad přechodností, nad utrpením. Z hlediska Mahajánového pochopení, a to je důležité pochopit, jestliže přijmeme, jako všichni buddhisté přijímají, nejáství všech soucen, pak musíme tež přijmout to, co učí právě učení zdůrazňující cestu bodisatvu, pak musíme přijmout, že nirvána a samsára nemůžou, jestliže přijmeme nejasté všech souce, nemůžeme přijmout, že samsára a nirvána jsou dvě veličiny od sebe striktně odlišné. Právě proto, že to, co je, nemá já, musí a priori být prázdné. Teď tedy poznání toho, co je nad, přechodnost, musí tedy přijít z hlediska buddhistické praxe poznání přechodnosti a utrpení přechodnosti A poznání přechodnosti je tedy proces prvotního probuzení z hlediska konečného probuzení. Konečné probuzení, jak už jsme řekli, je návrat ke zdroji. A Vše, co poznáváme ve světě, poznáváme z hlediska buddhismu ve smyslu čtyř znaků přechodnosti. Jakých čtyř? Vše, co poznáme, nejprve musí vzniknout. Jestliže to nevznikne, nemůžeme to poznat. Vše, co vznikne, aby jsme to poznali, musí mít nějaké trvání. Vše, co poznáme, jestliže to má trvání, musí to mít změnu, a všech, co má změnu, musí mít zánik. Čili toto jsou čtyři znaky všech soucen v přechodnosti. Jestliže chceme poznat, jestli se nacházíme ve stavu přechodnosti nebo ve stavu opravdového soucna. Ve stavu přechodnosti vždy budou tyto čtyři soucna. Musí tam být vznikání, musí tam být trvání, musí tam být změna a musí tam být zánik. Teď v pojmu traktátu proces probuzení je návrat k tomu původnímu. A to původní je bez vznikání. Čili začínáme od konce, začínáme nezanikání. E, zači... <laughs> začínáme zánikem. Čili praxe probuzování e, začíná čím? Začíná poznáním zániku. E, Praxe v hledu v tom smyslu tež začíná poznáním zániku. Jestliže hloubě, hlouběji pronikneme do poznání zániku, pak hlouběji pronikneme tež do procesu očisty. Z hlediska budistické praxe, pokud ne nepronikneme hlouběji do procesu zanikání, nepronikneme též hlouběji do procesu očisty. Čili proces očisty, proces návratu k tomu, co je čisté, začíná poznáním zániku. První stupeň procesu dosahování probuzení je pochopení charakteru zanikání. Čili vše, co poznáváme na tomto světě, poznáváme, protože vzniká, ale jestliže se chceme vrátit do čistoty, musíme poznávat na základě toho, že vše zaniká. Jinak se do procesu očisty nedostane. Je to, jako když obyčejný člověk pochopí, že předešlé myšlenky v něm nechali vyvstat zlo a v důsledku toho pochopení je schopen zastavit jejich další vyvstávání. Přestože toto se dá nazvat probuzením, ve skutečnosti se jedná o neprobuzení. Proč je to neprobuzení? Protože vše toto se děje ještě v milném Pochopení, že tady existuje opravdové já. A pokud opravdové já, které dělá zlou nebo dobrou karmu, jestliže dělá zlou karmu, jelikož má víru, víra je vstup do procesu očisty, věří, že následek bude utrpení, proto zastaví vyvstávání na základě poznání karmického vědomí. Ne karmického vědomí ve smyslu karmických pout. První poznání, tedy vstup do procesu očisty, je poznání karmických pout. A do toho procesu tedy vstoupí bytost tím, že má víru. Má víru v to, že jestliže koná dobro, bude to mít za výsledek štěstí, jestliže koná zlo, bude to mít za výsledek utrpení. Tedy jedná se o jisté probuzení, ale z hlediska Opravdového probuzení, poznání e, e, nejáství všech souce, nejáství všech bytostí, nemůže se mluvit ještě o probuzení. Čili je to e, z hlediska Mahajánové praxe, je to vstup do praxe víry. První proces očisty je vstup do praxe víry. E, v, v Mahajánových traktátech se mluví o, o deseti druzích víry, čili vývoje víry na základě deseti druhů praxe, praxe eh, moudrosti, praxe eh, úsilí, praxe samády, praxe pochopení eh, chtíče potom po nenávratu. Úsilí o, o kontrolu smyslu Gupta Dvára, o pak předávání zásluh pro dobro druhé a tak dále. Čili jedná se, stejně jako v terevádovém učení, jedná se o, základ, o základech dobrého chování a moudrosti, které jsou předpokladem k tomu, aby se člověk hluboce etabloval v praxi. Ale jelikož toto stádium praxe je e, stále založené na, e, e, na pojmu opravdového já v bytostech až v soucnech, e, proto se nedá mluvit o e, opravdovém o probuzení. Čili ači, ačkoliv je to probuzení, v tom smyslu, že probuzení ve smyslu vstupu do procesu očišťování ne, není to probuzení z hlediska opravdového probuzení. Druhý stupeň procesu dosahování probuzení je, čili začínáme od konce, první je zánik. Aby došlo k zániku, musí být proces přeměny. Čili druhý stupeň procesu dosahování probuzení je pochopení charakteru nestálosti. Jelikož je nestálost, vše zaniká. Je to jako když následovníci dvou nižších cest, dvě nižší cesty, to je cesta arahatství a cesta. Budhy pro sebe. A tyto cesty, proč jsou nižší cesty z hlediska cesty budhovství, z hlediska cesty bodhisatvy, jsou to nižší cesty, protože jsou zaležené na správném rozlišování. Ale správné rozlišování přesto je rozlišování. A e, cílem bodhisatovské praxi je stav buddhy, který je, což je stav těla pravdy a tělo pravdy je nad veškeré rozlišování. Proto se zde mluví o e, nižších cestách. To neznamená, že je to, jisté, je to hanobení nižších cest. Je třeba vidět e, to v celku, hm? e, tento traktát v celku v tom, že to nejvyšší je vědomí bytostí, které je nedualistické. Pokud věříme v pravdu dualistického vědomí, rozlišujícího vědomí, pak je to nižší cesta. Co znamená nižší cesta? Už jsem se zmínil diamantové sutra, Diamantová sutra tvrdí, že ten, kdo nevidí žádné znaky, vidí tathagatu. To je těžké pochopit. Praktikanti Mahajánového učení si myslí, že to chápou. Ovšem, kdo chápe, že ten sen, který žijeme, není nic jiného, než ta nejvyšší realita. Je to jako když následovníci dvou nižších cech, který dosáhli moudrosti vledu, to znamená, že meditovali na eh, veškeré objekty poznání ve smyslu vzniku a zániku. Jestliže jejich meditace dosáhla zrání, pak vidí pouze zánik a jelikož vidí pouze zánik, následuje co? Teď je to vysvětlíme. Který dosáhli moudrosti v ledu a bodhisattvové, který už dosáhli prvního stádia bodičity. První stádium bodičity je, že dosáhli to, čemu jsme řekli, cesty úsilí. Cesty, cesta úsilí je, předpoklad cesty úsilí je, že v nich dozrála víra. Mahajánová cesta, co znamená první stav bodičity, jelikož v nich dozrála víra, stojí ve víře a chápou vše na základě víry. Protože chápou vše na základě víry dosáhli stejného poznání jako ti, který dosáhli úspěchu v praxi vhledu. Ti, kteří dosáhli úspěchu v praxi vhledu, dosáhli toho, že poznají, že vše, co se mění, nemůže být opravdové. A proto se e, e, proto e, vůči tomu, co se mění, e, mají, mají UPK, jak bychom přiložili nejlépe UPK, e, mají rovnoměrnost mysli. Hm? Toto je předpoklad e, pochopení druhé strany mince, což je e, stavu nad. Jestliže chápeme, že vše, všechny složky našeho vědomí, jež rozlišují realitu ve stavu vznikání a zanikání, jsou rovnoměrné. Žádná z nich není něco, co stojí samo o sobě, ale je jen souvislé vznikání, které vzniká a zaniká v každém momentu vědomí. Jestliže jsme si toho vědomí, jsme otevření pro druhou stranu naší existence, druhou stranu našeho vědomí. To dosahuje tedy ten, který praktikuje vhled na základě zkušenosti, ten, který praktikuje cestu bodhisattvy hlavně na základě víry. Ovšem víra, jak už jsem vysvětlil, je praxe. Jestliže víra je ustanovená, je to neodvratná, je to tedy první stádium bodhičity. Po tomto prvním stádium bodhičity pak bodhisattva praktikuje správné pochopení Správné pochopení se správnou praxí, pak odevzdání zásluh pro dobro všech bytosti a tím se otvírá pro přímé pochopení takovosti. Stejně tak jako praktikant cesty a rahatství se otvírá pro pochopení toho, co je nad přechodností tím, že pochopí e, e, rovnoměrnost mysli vůči všemu, co vzniká a zaniká, ne jakožto teorii, ale jakožto přímou zkušenost. Tím se otevře pro to, co je nad prechodností. A bodhisattva se otevře proto e, dozráním víry a správnou praxi, která ústí v předání zásluh z jeho praxe pro dobro všech bytostí. Čili nerozlišuje mezi sebou a druhými, co se týče praxe. Čili jeho probuzení je probuzení všech bytostí. To je, jestliže takto provozuje praxi, tak to předává zásluhy, tak otevírá se pro takovost, která stojí nad rozlišením mezi nirvánou a samsahou. A tedy, jak dosahuje tohoto tohoto stádia, uvědomuje si proměnlivost mysli a myslí na stav neproměnlivosti. V prvním stádiu vidí stav proměnlivosti a myslí na stav proměnlivosti a na to, jak trpí. Teď už myslí na stav neproměnlivosti. Jelikož Tímto zanechávají lpění na hrubém rozlišování. Čili čeho je si vědom? Je si vědom toho, že kontinuita jeho vědomí není nic jiného než kontinuita jeho lpění? Jestliže si je vědom, že kontinuita jeho vědomí je kontinuita jeho lpění, je zbaví se lpění na sobě, může se zbavit lpění na sobě a to je hrubé lpění. Proměnlivost mysli a myslí na neproměnlivost, jelikož tímto zanechává lpění na hrubém rozlišování, to je dle Mahéánového učení, obzvláště učení, Pouhého vědomí. Arahat jsou dvě překážky ke stavu budhoství. Arahat odstraňuje překážku danou poskvrněným vědomím, ale neodstraňuje dle Mahajanové učení, učení neodstraně úplně překážku poznání. Proč? Protože není jeden s tělem darmy, které je nedualistické. Čili, jak už jsem vysvětlil, probuzení Budhy oproti probuzení a je probuzení společně se všemi bytostmi. Proto se nazývá Anutara Samyak Sambody. To znamená, že Budha je ten, který vidí ve všech bytosti, vidí všechny bytosti vlastně ve stavu probuzení. Ale tento stav probuzení je právě zakryt lpěním na našem rozlišování. Právě proto Budha nejprve vede k správnému rozlišování, to je základní buddhismus, a pak cesta nad veškerá rozlišování, což je cesta budovství. Bez správného rozlišování, ale cesta, která vede nad rozlišování, je ovšem bez pochopení základního buddhismu, pochopení budovství je prakticky nemožné. A to je třeba stále si uvědomovat. Čili v tomto stavu probuzení už si eh, vlastně bytosti uvědomují, že to rozlišující vědomí a je ta jeho kontinuita, je iluzorní. Čili... Eh, tato samsára se jeví jasně v tomto stavu vědomí jako sen. A tohoto stavu dosahují tedy ti, kteří jsou realizovaní v cestě a rahatu a i bodisatové, což je zajímavé, bodisatové, které jsou nerealizovaní ale realizovaný ve smyslu jejich víry. Jejich víra vede je k tomu, že neustupují od kontemplace neproměnlivosti a jasně vidí v neproměnlivosti to opravdové soucno. Ale protože ještě rozlišují neproměnlivost a proměnlivost, jejich nejsou, ještě přibližují se k třetímu stavu, což je přímé poznání takovosti, ale nej vlastně jsou stále ještě nerealizovaní. A třetí stav, tedy, to je realizace iluzorního stavu všeho rozlišování. A tato realizace není nic jiného než v pojetí traktátu, v pojetí školy pouhého vědomí, ke které teď tento traktát patří, není nic jiného než poznání pouhého vědomí. Pouhé vědomí to je Jaké vědomí to je? Nedualistické vědomí. Tedy druhý stádium, to je poznání nestálosti a rozjímání o tom, co je neproměnlivé, vede k Zanechání hrubého lpění, což je lpění na obzáště, na konceptech a na kontinuity eh, vědomí, které je, která je založena na eh, konceptech. V další části vysvětlíme tyto různé aspekty vědomí. dosahují toho, co se nazývá zdánlivým probuzením. Proč je to zdánlivý probuzení? Protože ještě nepronikli nerozumí tělopravdy. Rozumí to? Stále ještě v rámci rozlišování, ne v rámci přímé zkušenosti. Třetí stupeň procesu dosahování probuzení je pochopení charakteru stálosti. Tedy poznání, bezprostřední poznání či ta mátrata pouhého vědomí. Je to, když bodhisattvové, kteří dosáhli těla pravdy, bodhisattva, tedy jeho cesta vidění, je bezprostřední dosahování těla pravdy. A teď o tom nebudeme mluvit, až bude někdy čas. Je to vlastně 10 stupňů, hm? deset takzvaných bůmy, hm? Bůmi se dá preložit jako stupeň a dá se to přeložit Búmi doslova znamená eh, podklad nebo půda. Deset, tyto, těchto deset stupňů bodysatvovství je vlastně eh, půda pro dosažení budhovství, pro dosažení těla pravdy. Je to jako když bodhisatové, který dosáhli těla pravdy, poznají trvání mysli. Co je to budovství? Dub na zahradě. <laughs> Teď už to není koncept, ale je to přímá zkušenost. Poznají trvání mysli a protože ví, že trvání proměnlivé mysli neexistuje, proměnlivá mysl nemá absolutně žádné trvání. To trvání, které my prožíváme, není nic jiného než naše iluze. Založená na lpění. Já bez lpění nemůže vyvstat pojem já. A já Znamená pojem trvání. Rozvažuji o jejím trvání, jelikož se tak osvobozují od lpění na všech hrubých formách rozlišování. Zde nejenom překonávají překážku zakalení vědomí, zašpinění vědomí, překonávají i překážku Poznání. A překážka poznání spočívá v tom, že eh, osvobozují se nejen od lpění na osobách, na v osobách, ale osvobozují se od jakéhokoliv lpění tež na soucnech. Dle Teorie pouhého poznání eh, Madiamika se na to dívá trochu jinak, kde teorie Pouhého, školy, pouhého poznání, tedy eh, arahat, jelikož má stále ještě perfumace vědomí z minulých zkušeností, proto se neosvobozuje plně ze lpění na soucne. Jelikož se neosvobozuje plně na lpění na soucne, vidí nirvánu jako něco jiného než samsáru. Právě proto eh, to eh, tendenci k jemnému rozlišování, nejen rozlišování bytosti, ale i rozlišování soucen, pění na jemném rozlišování, což je rozlišování soucen, je eh, Možno překonat plně jen poznáním těla pravdy. A poznání těla pravdy je tedy vstup do hlubší vstup do procesu odstraňování i těch nejmenších lpění, i na těch nejmenších formách rozlišování, čili svoboda. dosahují toho, čeho se nazývá částečným probuzením. Proč částečným probuzením? Protože se ještě nedostali ke zdroji mysli, k vyvstání, dostali se pouze k rozlišení, k poznání, k opravdovému rozlišení toho, co stojí a k poznání eh, Iluzornosti všeho, co nestojí. Iluzornosti v tom smyslu, že to od samého počátku neexistuje. Jestliže to od samého počátku neexistuje, jestliže nevědomí od samého počátku neexistuje, nevědomí nemá žádno, žádné soucno, kdyby nevědomost měla i soucno, pak by osvobození bylo nemožné. Právě proto, že nevědomí nemá žádné soucnu, že prázdné osvobození je možné. V tomto stavu vědomí je si toho meditující plně vědom. Čili je si vědom stavu přechodnosti, jakožto mraků, bílých mraků na obloze, které tyto mraky na obloze nejsou něco jiného než obloha, ale je něco, co k obloze patří. Čili je, je to poznání opravdového, ale nedostal se na začátek. Čtvrtý proces procesu dostahování, probuzení je pochopení charakteru vyvstání. Jakmile se dostane meditující na začátek, dostává se do do stavu budovství, protože dál než do začátku se nedá jíst. A začátek vlastně není žádný začátek, ale o tom budeme mluvit příště. Tak ukončíme tady, předáním zásluh. Áká, sattá, čabumatá, deva nága, mahidika Punyantan Anumoditva Loka Sasana. Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiramrakantu Desana Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiramrakantu Tumampara Sabitio Viva Jantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavat Vantarayo Sukhi díga bhava, bava, bavatu saba mangalang, rakantu saba devata, saba udhan ubavene, saba dhmān ubavene, saba sangān ubavene, sada, soti, bavantu te devo vasatu kāle, sasasampati vatu cha, pito bavatu lo ko rāja bavatu dhammi